Pista 12. Istoria culturii și civilizației 4 Roman de Ovidiu Drimba. Editura Seculum Editura Vestala Pagina 129 Normanzii făceau firește călătorii lungi și pe uscat folosind ca animal de tracțiune calul. Vara, mărfurile erau transportate cu care și căruțe de diferite tipuri, iarna de tipuri variate de sânii, în paranteză, dar sania era întrebuințată nu numai iarna, închid paranteza. Unei căruțe îi se puteau monta tălpi de sanie în locul roților, iar unei sânii roți. Normanzii cunoșteau și schiurile și patinele, în paranteză, în diferite puncte arheologice s-au găsit patine confecționate din tibii de porc, închid paranteza. Podurile și drumurile erau construite cu grijă, mai ales drumurile înălțate, în rambleu din zonele măștinoase. Mă Inscripțiile runice de pe pietrele comemorative dedicate unor persoane care construiseră un pod sau un drum în memoria unui membru al familiei sale subliniau importanța unei asemenea acțiuni în folosul comunității. Figură, pagina 126 Drumurile comerciale ale vikingilor. Figura reprezintă o hartă. Încheiat figură, pagina 126. Figură, pagina 128. Reprezintă monede de argint cu chipul lui Atalaric, se scrie A-T-H-A-L-A-R-I-C și Teoderic, cabinetul medaliilor Paris. Încheiat figură. Societatea și organizarea statului. Ca la majoritatea popoarelor din vechime și la germani, celula întregii vieți sociale o forma familia patriarhală, compusă din părinți și fii necăsătoriți. După căsătoria acestora, familia se lărgea, incluzând în componența ei și pe servitorii sau sclavii familiei. Adăugându-se familiei și rudele de sânge, lua naștere ginta, în paranteză, stirpea neamul sipe, se scrie s i p p e închid paranteza, ai cărei membrii alcătuiau comunitatea unui stat. Gintei îi reveneau anumite îndatoriri precise. Trebuia să-i ajute pe membrii săi nevoiași, desemna din rândurile ei pe jurații care judecau un proces, stabilea condițiile și aplica măsurile de protejare cuvenite persoane și patrimoniului minorilor. În fine, toți membrii gintei luau parte la celebrarea căsătoriilor din cadrul gintei. Membrii unei SIPE trebuiau să-l apere chiar cu armele pe unul de ai lor dacă acesta era atacat, iar dacă era rănit sau ucis, Ginta trebuia să-l răzbune. Până la apariția unei puteri statale organizate, vendeta a rămas la vechii germani singura formă de protecție eficientă a individului. Cu timpul pentru a se evita interminabilele vărsări de sânge, obligația răzbunării vendeta a fost înlocuită cu plata unei amenzi și a unei despăgubiri. În timp de război, membrii unei sipe luptau împreună în unitatea lor separată. Sentimentul solidarității de ginte le sporea vitejia și spiritul de sacrificiu. Mai multe ginți se constituiau pe baza unității teritoriale într-un trib, care era unitatea social-politică supremă, independentă și având o structură simili-statală. Eventual, două sau mai multe triburi se puteau asocia într-o confederație. Poporul germanilor era format în imensa lui majoritate din oameni total liberi. Aceștia se bucurau de toate drepturile, puteau să poarte arme să participe la adunarea generală a oamenilor liberi, în paranteză sing se scrie THING, închid paranteza, și aveau de asemenea dreptul la ghilimele răzbunarea sângelui, închid ghilimele. Un om liber putea să decadă din această poziție în cazul că era condamnat pentru o vină gravă sau dacă era luat prizonier în război, sau dacă nu își putea plăti datoriile contractate sau dacă nu îi le plătea ginta sa. Între oamenii liberi nu exista nicio barieră de clasă, nici chiar regele nu avea mai multe drepturi decât ceilalți, era doar un primus inter pares. Nu exista de drept nicio interdicție ca, de pildă, fiul unui țăran să se poată căsători cu fiica unui rege sau ca fiul regelui să ia în căsătorie o fiică de țăran. Cu timpul însă a avut loc un proces de stratificare socială. Unii membri ai comunității care se remarcaseră în mod deosebit prin faptele lor vitejești au ajuns să se bucure de o considerație specială din partea tribului și să li se acorde funcții de răspundere de prestigiu de conducere în anumite momente din viața tribului sau în anumite sectoare de viață socială. Din familiile acestora se va forma clasa nobililor. A doua clasă era cea a liberților, devenită importantă numeric, ceva mai târziu pe măsură ce acțiunile militare s-au intensificat, căci liberții erau în majoritate membrii triburilor învinse și supuse. Dintre cei învinși și supuși, un anumit număr devenau sclavi a învingătorilor, desigur, cei mai mulți însă rămâneau liberi și li se acordau pământuri spre a le cultiva. În schimbul libertății și al pământurilor primite, acești liberți trebuiau să plătească noilor lor stăpâni anumite dări în natură, grâne, vite, veșminte. Liberții vor fi cei care vor constitui categoria cea mai numeroasă de țărani, liberi, dar fără dreptul de a lua parte la treburile statului, în paranteză ale tribului, închid paranteza, la adunarea populară la thing. Situația liberților varia de la o regiune a Germaniei la alta, în sudul țării unde liberții erau și ei înrolați în armatele triburilor care aveau de dus războaie grele cu marele. Inamic cu romanii, diferența de clasă dintre liberți și oamenii liberi s-a șters. Ultima clasă era cea a sclavilor. Numărul lor era relativ mic, cu excepția zonelor lin cu Imperiul Roman, care cerea mereu cât mai mulți sclavi, în paranteză, în majoritate însă nu de origine germanică, închid paranteza. De drept, poziția sclavilor era deplorabilă, întrucât stăpânul avea asupra lor ca la romani până în timpul Împăratului Hadrian, drept de viață și de moarte, dar de fapt viața lor nu era atât de grea. Ghilimele abate sau a pune la muncă silnică un sclav, în paranteză la germani, numic punct, nemic punct, o mare punct, dă mare punct, închid paranteză, e un lucru rar, închid ghilimele, constata Tacitus. Adeseori, unui sclav i se dădea o bucată de pământ pe care să-l cultive singur, încât din ceea ce câștiga își putea răscumpăra libertatea. Gilimele, de altminteri de sclav, în paranteză germanii, numic punct, numic punct, o mare punct, de mare punct, închid paranteza, nu se slujesc ca noi să le rânduiască treburile în cuprinsul gospodăriei, în paranteză stăpânului, închid paranteza, fiecare sclav își chivernisește casa și căminul. Stăpânul îl îndatorează să-i dea zecială, ca un șerb, grâne, vite și postav, și aceasta e toată supunerea sclavului. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1 Tacitus Se pare că sclavia domestică era limitată doar la femei și că unele triburi germanice își ucideau prizonierii adulți de sex masculin În paranteză conform Thomson, Închid paranteza încheiat notă 1 În timpul lui Cezar, gințile germanilor nu erau unite sub autoritatea unui organism central unic de guvernare în timp de pace Trăiau independente una de alta în ce privește viața lor internă în lipsa unei puteri publice centralizate, rezolvarea treburilor obștești, distribuirea terenurilor cultivabile și administrarea justiției rămânea după toate probabilitățile de competența căpeteniei ginții ori tribului sau a unui sfat de bătrân. Acest sfat se întrunea într-o adunare tribală, în paranteză alta decât adunarea tuturor războinicilor, închid paranteza, unde comunica hotărârile luate în privința distribuirii pământurilor. Mai târziu, tribul sau Uniunea Tribală avea ca organism central de decizie adunarea generală a tuturor războinicilor, în paranteză, think, închid paranteza, care, ghilimele, se aduna la oaltă, în paranteză, afară numai de nu se întâmpla ceva neprevăzut și fără veste, închid paranteza, în zile hotărâte, oricând e lună nouă, oricând e lună plină, închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Tacitus. Dar, ghilimele, din libertatea lor prea mare, vine și răul acela că nu se strâng toți deodată ca la poruncă, trec uneori și două și trei zile cu tărăgăneala celor care se adună. În paranteză, Ibidem, 11 roman, 1, liniuță 2, închid paranteza. Încheiat, notă 1. Întrunirea începea printr-un act de cult oficiat sub cerul liber, lângă un altar sau un loc rezervat sacrificiilor. Înainte de a fi aduse în fața întregii adunări, chestiunile erau discutate de un grup restrâns de căpetenii, în paranteză principes, închid paranteza. Adunarea își exprima acordul sau dezaprobarea și tot ea stabilea și persoanele care urmau să conducă operațiile militare. În paranteză, despre competența acestei adunări în materie juridică se va vorbi mai jos, închid paranteza. La această dată, în paranteză spre sfârșitul secolului I, era noastră, închid paranteza, consiliul format din grupul de principes funcționa și în timp de pace. Tacitus relatează că în adunarea războinicilor, ghilimele, pricinile cele mai mici le hotărăsc căpeteniile, închid ghilimele, iar în chestiunile mai importante decidea adunarea războinicilor, ghilimele, dar și acele care sunt lăsate a poporului întâi se cercetează de căpetenii, închid ghilimele. Nu știm numărul celor ce compunau sfatul acestor principes, nici dacă în acest sfat era reprezentat fiecare trib din respectiva confederație tribală. În orice caz, suveranitatea aparținea poporului. Cu toate acestea, influența căpetenilor era considerabilă. Tendința de centralizare a puterină a întârziat să apară. În timpul lui Tacitus, germanii își alegeau un singur conducător militar în caz de război, un Dux, în paranteză, iar numai mulți și cu puteri egale, ca înainte cu un secol și jumătate, închid paranteza, ale cărui prerogative încetau odată cu terminarea războiului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. La alți germani, la suievi, vandali, alamani, Burgunzi, franci și alții, în secolul 4, în loc de un singur șef militar, erau aleși doi pentru a se înlătura eventualitatea autocratismului. Încheiat notă 1. Tot acum apare și un al doilea tip de conducător pe care Tacitus îl numește Rex, ales de popor și el dintr-o anumită cintă regală, în paranteză, dar nu printr-un drept de succesiune ereditară, închid paranteza. Acest rege, Cunic, se scrie k 1 de unde chionic se scrie k puncte era proclamată de războinici prin ridicarea lui pescut. El însă nu se bucura la toate popoarele germanice de privilegiul de a-și putea impune războinicilor voința. Ghilimele, puterea regilor, nu e fără margini, ori lăsate la voia lor, închid ghilimele, ne informează Tacitus. În paranteză, Ibidem, șapte roman, unu, închid paranteza. Funcția sa pare să fi fost mai mult de ordin moral, influența putându-și o impune prin calitățile lui. Drept de viață și de moarte asupra supușilor îl aveau numai preoții, care în timpul lui Cezar probabil că aveau o poziție politică inferioară din moment ce Cezar, în mod cu totul eronat, le neagă de-a dreptul existența. Germanii, ghilimele, n-au închid ghilimele, în paranteză, opul punct, cit, punct șase, roman, 21, închid paranteza. Electorii erau războinici toți, un rege arrogant, ambițios sau incapabil putea fi detronat și chiar îndepărtat de pe teritoriul tribului său. După sfatul căpetenilor și după conducătorul militar ales, a treia autoritate politică a germanilor era adunarea generală a războinicilor, din care niciun om liber nu era exclus, în afară de cei care părăseau câmpul de luptă, aruncându-și scuturile. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele, lepădarea scutului este cea mai mare rușine. Celui infierat cu pata aceasta nu este iertat nici să stea față la jertfe, nici să intre în sfat și mulți din trânsii, după ce au scăpat tefer din războaie, cu ștrangul au pus capăt rușinilor. Închid ghilimele, în paranteze tacitus 6 roman 4, închid paranteza, încheiat notă 1. Această instituție suverană a oamenilor liberi nu putea totuși să facă Propuneri, asemenea inițiativă, nu putea avea decât regele sau un nobil influent. În adunare nu aveau loc dezbateri sau critici și nici unul din războinici nu avea dreptul să ia cuvântul în numele său. Nu putea decât să aprobe sau să respingă o propunere făcută de o căpetenie. De competența ei era să declare război sau să încheie pace, să decida asupra negocierilor și să aleagă soli negociatori, apoi exercita funcții judiciare de interes general, alegea judecătorii și alte câteva asemenea atribuții. Un fenomen social propriu popoarelor vechi germanice a fost apariția unui grup de persoane constituind suita căpeteniei, în paranteză, grup numit de Tacitus, Comitatus, Închid paranteza. Cu un secol și jumătate în urmă, în timpul lui Cezar, un membru influent al tribului își forma o ceată de voluntari cu care întreprindea o acțiune de pradă. În urma acestei acțiuni, îmbogățindu-se din prada luată, ceata se va diferenția economic, în paranteză, deci și social, închid paranteza, de ceilalți, după care raporturile dintre șeful incursiunii de jaf și însoțitorii săi încetau. Presfârșitul secolului I era noastră, însă grupul ce formase acel comitatus va rămâne legat permanent de șeful său, care va asigura echipamentul militar, în parantez, inclusiv calul închid paranteza, și subsistența atât în timp de război, cât și în perioada de pace. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Aceștia erau luptătorii despre care Tacitus scria... Gilimele, Când nu se duc la războaie, își petrec vremea și cu vânatul, dar mai mult stau degeaba, de dați somnului și mâncării. Chiar cei mai vitezi și mai aprigi la luptă nu fac nimica. Grija casei a căminului și a ogoarelor o lasă în seama femeilor bătrânilor și celor neputincioși din casă, iar ei se tâmpesc de lene. Închid ghilimele. În paranteză omic pămic punct cit punct 11 roman 1 închid paranteza încheiat notă 2. Membrii acestui comitatus, care își aveau turmele lor, produsul câmpurilor pe care li-l asigurau sclavilor, precum și alte daruri primite, se vor transforma într-o clasă privilegiată, într-un fel de aristocrație tribală. De asemenea, șeful unui comitatus își va câștiga o oarecare independență față de adunarea generală a războinicilor, iar popoarele străine vor trata în primul rând nu cu cel împuternicit de această adunare, ci cu deținătorul independent al unei puteri militare cu căpetenia unui comitatus. Organizarea socială și politică a popoarelor germanice din perioada migrațiilor prezintă diferențe notabile. Astfel, în secolul IV, triburile vizigote s-au asociat temporar într-o confederație sub conducerea lui Atanaric. Șeful unei confederații tribale era investit și cu funcții judiciare, în paranteză, poate și religioase, închid paranteza, deși funcția sa principală era cea militară. Avea, în schimb, puteri politice limitate fiind subordonat hotărârilor Consiliului Confederației, care decidea în toate chestiunile de importanță majoră. O adunare generală a războinicilor se pare că nu exista, aceștia se întruneau doar cu ocazia unor sărbători religioase când discutau și problemele de interes comun. Față de condițiile germanilor, descrise de Tacitus, la vizigot, se observă o evidentă scădere a controlului popular asupra treburilor societății. La Vandali, în paranteză conform lumare Schmidt, închid paranteza, crearea statului nord-african a schimbat fundamental vechiul sistem social. Atât poporul cât și aristocrația tribală au fost înlăturați de la conducerea statului. Toate drepturile și întreaga putere erau concentrate în mâna regelui. Cei aflați în serviciul regelui, în paranteză, o situație accesibilă în principiu, oricui, indiferent de condiția sa socială, închid paranteza, se vor constitui într-o clasă aristocratică. Formarea unei categorii privilegiate s-a datorat regalității atotputernice, în fața căreia și poziția oamenilor liberi și-a pierdut importanța. Toți funcționarii curții și ai statului, precum și întreaga ierarhie bisericească, erau supuși total puterii regale. Suita regelui foarte numeroasă era compusă din clerici și laici, din vandali și romani, din oameni liberi sau neliberi. Regele dispunea după bunul, său plac, de veniturile statului. Bunurile personale ale regelui proveneau din produsele moșiilor lor, din donațiile ce îi le făcea populația din drepturile de judecată și din prada de război. Veniturile statului proveneau din impozite, taxe, vamale, amenzi din produsele aderierelor și ale minelor statului și în special din piraterie. De asemenea, episcopii la înscăunarea lor vărsau casieriei statului 500 de solizi, în paranteză un solid egal 2,40 grame aur, închid paranteza. Biserica ariană vandală, la fel ca cea catolică a populației romane, era subordonată autorității regale. Ocuparea unui scaun episcopal depindea de aprobarea regelui. Sinoadele bisericilor, a ariană sau catolică, erau convocate de rege sau se țineau numai cu aprobarea sa. Vandalii, care n-au conceput necesitatea unui sistem instituțional coerent, n-au adus în scurta lor istorie statală de numai un secol nicio inovație în materie de guvernare și nicio instituție valabilă. Gilimele, în afară de o formă monarhică dezamăgitoare, închid ghilimele, în paranteză, punct curtoa se scrie că o o închid paranteza și statul Longobard rezida pe o ordine monarhică bine consolidată. Teritoriile cucerite erau organizate în ducate, în paranteză, numărul lor a variat între 33 și 36, închid paranteza, dintre care unele foarte mici, dar altele foarte întinse și puternice, cum erau ducatele de Spoleto, Friuli, Trento și Beneventum. Regele, ales de adunarea oamenilor liberi, deținea autoritatea supremă militară, administrativă și judiciară, chiar dacă în luarea unor măsuri mai importante consulta adunarea. Cu timpul, regele își va alergi considerabil prerogativele, va acumula averi personale consistente, va deveni suveran ereditar, va pretinde poporului jurământ de supunere și va controla permanent puterea și activitatea ducilor, având grijă ca a funcția lor să nu devină ereditară. În acest scop, regele va numi pe lângă fiecare duce un reprezentant al său personal, în paranteză Gastald, închid paranteza, dar cu toate aceste măsuri, regele nu va ajunge la o deplină concentrare a puterii în mâinile sale. În palatul său rezidențial din Pavia, regele Ostrogot era înconjurat de o curte bine organizată și ierarhizată. În prima linie erau Gasindii, garda personală fidelă care asigura controlul și buna funcționare a serviciilor palatului. Dintre gasindii, mareșalul, în paranteză, marascal, se scrie m-a-r-a-h-s-c-a-l, închid paranteza, era șeful gărzii palatului și persoana cea mai apropiată a regelui, majordomul, în paranteză, major domus, închid paranteza, care supraveghea și dirija servitorimea, slujba și toate serviciile interne ale curții și referendarius, șeful cancelariei formate din notarii regali care redactau actele de stat. Potrivit dreptului germanic, regele Ostrogot era șeful suprem al administrației civile și militare. El numea în fiecare ducat câte un Gastald, în paranteză Gastaldius, de la Gast-Halt, ghilimele oaspete, închid ghilimele, închid paranteza, care administra bunurile regelui și execita în numele acestuia anumite atribuții militare, judecătorești și de poliție. De asemenea, asigura ocrotirea unor persoane care erau protejate în mod special de rege, în paranteză conform fued.roncoroni, închid paranteza. Subordonați ducilor sau gastaldilor erau sculdascii, șefii grupurilor militare, în paranteză, asupra cărora aveau și puteri judiciare și fiscale, închid paranteza, așezate în anumite puncte importante din punct de vedere strategic. La rândul lor, sculdascii aveau în subordine decanii, căpăteniile a 10-12 fare, grupuri rurale de războinici, fiecare cu comandantul său. Aceștia, în expedițiile militare, se deplasau împreună cu familiile lor, iar după terminarea campaniei, se stabileau în teritoriile cucerite, formând aici nucleul noii populații ostrogote cuceritoare. Societatea normandă, în paranteză, deci și a vikingilor închid paranteza, era organizată în trei categorii ierarhice. Una dominantă, o comunitate de oameni liberi și o categorie formată din servi sau din sclavi. Servul sau sclavul era fie un fost debitor insolvabil, fie un condamnat la moarte căruia i s-a comutat pedepsa în sclavie, fie un fiu de sclav, în paranteză, deci proprietate de drept a stăpânului părinților săi, închid paranteza. Dar sursele principale care furnizau sclavi, în paranteză Traels, se scrie T-H-R-A-L-L-S, închid paranteza Erau războaiele, pirateria și comerțul de sclavi Vezi notă 1 Citesc notă 1 O mare piață de sclavi era la Ratisbona, în paranteză az Regensburg, închid paranteza În sudul Germaniei, pe Dunăre, un alt mare târg de sclavi se ținea cu regularitate la Lyon Încheiat notă 1 Mulți proveneau din insulele britanice, precum și din țările învecinate, supuse deselor razii ale vikingilor, îndeoseb din regiunile slavilor din apropierea Balticei. Vezi notă 2. Citesc notă 2. De unde numele latin al slavilor a ajuns în limba latină medievală să însemne gilimele sclav, închid gilimele. Încheiat notă 2. Cererile mari pentru această marfă umană veneau mai ales de la maurii din Spania și anumite țări musulmane. Sclavul putea fi vândut, vezi notă 3, dar nu putea fi nici ucis de stăpânul său, nici sacrificat, în special sclavele, pe mormântul stăpânului pentru a-l urma și sluji pe lumea cealaltă. Citesc notă 3. Iar cel care ucidea un sclav trebuia să plătească stăpânului în Anglia prețul a 8 vaci, în Islanda 8, uncii de argint, în paranteză 25 grame, închid paranteza, conform pentru normanzi, Gwyn Jones, în paranteză vd.bibliografia, închid paranteza. Încheiat notă 3. Începând din secolul 7-8 VII și sub influența moralei creștine, situația sclavului la normanzi s-a ameliorat mult. I se purta de grijă, îi se lăsa un anumit timp liber, avea o mică proprietate privată, se putea căsători cu o femeie de condiție liberă, în paranteză, dar fiii lui rămâneau sclav, închid paranteza, și chiar putea spera să-și răscumpere libertatea sau să fie eliberată de stăpânul său drept recompensă pentru buna lui purtare. În realitate, sclavul eliberat, Leising, se scrie lui y -S -I -N g, continua să depindă într-un fel de stăpânul său care devenea, în schimb, protectorul lui. Marea masă a normanzilor era formată din oameni liberi, în paranteză Bondi sau carls se scrie KRLS, închid paranteza, țărani mici proprietari de pământ, crescători de vite, meșteșugari, negustori și alții. E adevărat că adeseori țăranii, în paranteză cei mai tineri, închid paranteza, erau legați de proprietatea funciară a părinților lor sau lucrau pe pământul unui mare proprietar, dar în oricare din aceste situații ei aveau toate drepturile civile și politice, făceau parte din adunarea generală a oamenilor liberi, în paranteză think, închid paranteza, și ca atare puteau să-și exprime acordul sau dezacordul în chestiunile importante, în paranteză inclusiv în alegerea unui rege, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Adunările oamenilor liberi erau conduse de șefii triburilor locale, regii danezi și norvegieni erau obligați să le consulte. În Islanda, unde colonizatorii au rezistat oricărei forme de guvernare centralizată, aceste adunări au guvernat singure, independente de autoritatea regală, începând din 930 până în secolul 13. În restul teritoriilor normande, ghilimele, chiar dacă orice formă de democrație tribală va aparține de acum trecutului, totuși aceste adunări vor fi încă foarte utile pentru a ține mereu treaz spiritul de independență a vikingilor, Închid ghilimele în paranteză jumare punct linței, închid paranteza încheiat notă 1. A treia categorie socială era aristocrația, categorie dominantă, formată din proprietari de pământuri întinse, de vite și alte bogății. Membrii ei erau în majoritatea lor înrudiți cu regele. Vezi, notă 2. Citesc, notă 2. Dramele istorice ale lui Humare.ibs prezintă. Pe fundalul atitudinii de mândrie, demnitate și independență a țăranilor liberi, situația aristocrației norvegiene din secolul XI în declin, disputele dintre un nobil de un anumit rang, în paranteză Höfdinghi, se scrie h o cu două puncte, f g Hersir sau Godi, închid paranteza, și un rege local, în paranteză Iarl, se scrie J-R-L, închid paranteza, precum și conflictele dintre mai mulți. Iarlar și Conungr, se scrie capa o -N -U -N -G -R, regele țării, încheiat notă 2. Șefii unora din aceste familii nobile erau atât de independenți încât își luau titlul de Iarl, de rege stăpân al unui anumit teritoriu. De natura, raporturilor sale cu acești mici regi locali depindea autoritatea regelui Norvegiei sau al Danemarcei, precum și de supușii săi oameni liberi, care în adunările lor publice îl alegeau ca rege și îi aprobau, în paranteză sau nu închid paranteza, hotărârile importante. Iar în secolele 10-11, regele Vikingilor din Suedia trebuia să facă o călătorie oficială prin țară. O Eirix gata, se scrie e i r i k s g a t a pentru a se prezenta în fața tuturor adunărilor generale locale și să depună jurământ de fidelitate poporului său și legilor țării. Regele se deplasa în această călătorie prin țară sau de la o proprietate a sa la alta, în paranteză că cine, existând orașe, nu exista nicio capitală stabilă a regatului, închid paranteza, însoțit de o gardă personală, în paranteză hird, care în timpul de război forma nucleul armatei. Acestor favoriți din suita sa, regele le dăruia armele de luptă, podoabe, sclave și adeseori hrana și băutura.